سوره انفطار کې د شپګم آیات مبارکانه زموږ نوې یا ایهل انسانو ای انسان ما غرک بربکل کریم سشے د چتی دو کا کیه چوله په بار د رب عزتمن کی تذخل رب بار کی سشی پدو کا کیه چوله بازی و انسان نه مراد کافر دی چې دبار جن منی یا ایوه الانسان او انسان کافرا چتو دبار جن منی ما غرك بربك الكريم سشیدوک کے چول تھا لرا فباردا غرب مہربان عزت من کی اہل الملک لی وی غرہو جہلو اذن اپ ہیدوک کے چول او مر رضی اللہ نبی یادے دوک که څاوله انه کان زلول من جهولا یادے دوک که څوله د الله عفوي یاد الله شان دای چې سو ګنا کې سم دستی عذاب نو ور کې وای ابن عیاض رحم الله مشهور د الله په اولیاء او کثیر ده وای دا دعاړه مرګرو فوزیل ابن عیاض او الله ابن مبارک رحمہ الله اډې را غډه زندگی ژوندې وا خو الله ورته توبې توفيق ورکو او داسې توبه چې بیا ته د خپل دور اولیاء او نیکان جوړ شي ابن مبارک رحم الله خو علم کوشpkg میا شبید قران او سنت خدمت کولو اشpkg میا شبید الله لا رکه کفار و سرا جهاد کوله او فظلنی از رام الله چې بس باقی جوون به ټول په حرم دمکی مکیې و کرمې کتیرو نودی د چاي کاله د مخې لدرئ او تا لوي ما غه کې ربې کل کي سشي دو کا کړی و ته په رب عزت منبانې ما داک ته تقول ته بسې قالله کوتهقولو غرنې سطورو کل مرخات. الله تا پر دیې راچولی ودي دوکه کېشولو تا څګ پار چا پرده ده که نه ده که دا پر دی رج نه وچته کا هر سړی به رسوا شي و زبام غرنې س وکل مرخات الله خوتا پر دیې را زونډې کړی وي زمونږ ب شماه ابونه او ټولدي پټو ځکه د قمی او معنا ده هوسطار. پردا چيما غرك بربكل ڪري بازه احليل ملي کوي اگر زيدا جواب علما او باز خخکړي نه دي و ايدا تاسو هم دې ور سره جواب و دي لکه طالب امتحان مخلی اول جواب مخي الکریب دا جواب دي هذلت احليل واقعات ذکر کړي ويلي رضی الله نو غلامو اغلی आवाजونه کوله جواب نو ور کوله ویل نه بینو فانا زرف اذாஹ وبالباب ویکاتو دروازه سر نزی ولا ولا چغي والد جواب نو ور کول نو ور فقاله مالک لم تجبني سو وجدتو ولا आवाज جواب نه راکه فقال لي ثقتي بحلمك وامني من عقوبتك و اذا ما استاپ صبر اعتماد ده ع ستا د سازانه پمنیم چې دا دومره لوی خللا هلمواله شخص د رضی اللانو چې نخ سازاره کوي و ف حسانانه جواببه هو فاعه قهوغبانې دا جواب ډیرر خو ل دځان داې د الله د پااره لګړه دی بندې اعتمات د چې اواز کوي خوسی دی سنوئ نو د رب به سومره لشار دی رب سومره محروبانه دی نبی صلی الله با انس رضی اللہ عنہ لږ چدوک د کار په سیلار شد خو ماشوم نو په لوبوب وشو نو د الله حبیب براغه د محبت او جنبی د غون نهونی ویتمال ایګلنه دا دیسم پس ماشوم وږي پس به بیا د کو خنور په دیس کال کې د الله حبیب انس رضی اللہ نو تن نو وال تکول ان تربد خبر راغلی دیکھ سوال ہم دے او جواب ہم یا ایوہ الانسان اے انسان ما غررک بربکل کریم سشیدو کا کیچول تالرا پبارد ربیزت من کیم دا فضیل ابن عیاز رحمول اللہ دا قول و عبازی علماء و اشارو کی ذکر کړی یا قاتم الظمب اما تستحی واللہو فی الخلوط ثانی کام اید گنا پٹا ان کی اچے خلقوں نے پٹے تحیان کے دات جی اواز ناس دی او خلقوں نے پٹے ندویم در سر سوک دیم اما تستحی والله فی الخلوط ثانی کام خلکو خو پټې خو دویم در سره سووک دیې او سرړی ی عوااض دی او د ګنا سوچونه کويګنا کوی او د خلکوې ځان پټکړی نوغرب کا تون کې دی او موجود دی غه کامیر رب کا امحلووهسط طله مساوي تا کې دوکه تاله دوکه کې چول ستا د رب نه د رغ محلت در او الله ستا سومره ب شماما راابونه او پهغې پر در رااکته کړی د الله په نوو کېونیم دیریر راځ او سطار معه درسته ده خو حدیث په دی کې را تیر د الله په نومنو کې ص دا پردی اچول والا اونن منجومه کیوے چې وراسو په مسلمان پردہ راواشه نو الله په درواشه ديته وایي جزا منجل سے ادا مخه حدا کنه چې الله په موږ پردہ راواشه یو مسلمان دی په ګنا او لیدو په عیب دی لیدو بس پردہ پیواچه وغک مکوا نه حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابن عمر رضی الله انصر الله سنول یو کس ور لوي دنا جواب آره کې بمالا حدیث وے نغمه ما د الله د حبيب عليه السلام نو وريدي ګورې صاحب چې کیږي نو دا ټولې دنیا به ګور اعلان بو شي چې فلانه د فلاني زوې فلانه د فلاني لور د الله مخلا ولا ولا اے محشر ولو د چا کس نو راشي وي يقبا ز کسان براشي نو الاله العالمین با پر دې راکا تکی د ټول خلکو د سترګو نه به پټکی وې وا تعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا بخاری شریف حدیث ته فلانی ګناه پیژنې کنا نه تل تنخار دې کولې شي دې وې بس هلا کتب شم دا هماله یو یو ګناه دا غي وقت الله را یادی نو الله ما دربان دنیا کے پر چولی در, لسکو مافکو در خدا بسو کی دنیا کې پرداشول او اننه در لسکم معفو به در الله خدا وسو کی چې دنیا کې په بل پرداشي بل شرمینا نن قوم په جرو ممبر او شتمزه مخه خای بلکې نیک سړیاغو دي جسور مسلمانانو څوکل او زیاته شرمول یا ايها الانسان ما غرک بربكل کریم اے انسان سشي دو کا کھڑے تھا لرا په بارد رپ کی چا غشت تیر او ستار دے او پر دې چولوالځه وصل الله تعالی علی خیر اخلقه محمد علیه و اصحاب اجمعین